Salmul 228: de iubire și preaslăvire a Duhului Sfânt, Duhul al temerii de Dumnezeu. Aleluia slavăție Duh al temerii de Dumnezeu, fiindcă prin post priveghere și rugăciune smerenia noastră o sporești. Aleluia slavăție Duh al temerii de Dumnezeu, fiindcă prin teama ta ca unui porumbel în sufletele noastre pășești. Aleluia slavăție Duh al temerii de Dumnezeu, fiindcă prin boabele de aur ale rugăciunilor de iubire și slavă ne hrănești, aleluia slavă ție, Duh al temerii de Dumnezeu, fiindcă înțelepciunea tăcerii o propovăduiești, aleluia slavă ție, Duh al temerii de Dumnezeu, fiindcă asemeni unor prunci în frica de Dumnezeu ne crești, aleluia slavă ție, Duh al temerii de Dumnezeu, fiindcă mărturisirea păcatelor noastre o primești, aleluia slavă ție, Duh al temerii de Dumnezeu, fiindcă, pe măsura iertării greșiților noștri de păcate ne curățești, Tareluia Slavăție, Duhal Temele Dumnezeu, fiindcă ajutorarea celor săraci și necăjiți ne dăruiești, Tareluia Slavăție, Duhal Temele Dumnezeu, fiindcă prin smerenie iubirea Lui Dumnezeu din sufletele noastre o citești, Tareluia Slavăție, Duhal Temele Dumnezeu, fiindcă în slujirea cu râvnă și iubirea Domnului obișnuiește.